Ще не знаю. Вона просто схожа на, на одну жінку, яку я шукаю. Я взяв фотографію і поклав на стіл монетку в одне євро. «Дякую», – кивнув мені господар. «Щасти!» Я вже пішов, але знову повернувся. «Як ви гадаєте, фотограф може знати, що це за жінка? Звідки? Яке її ім'я?» «Аж ніяк, пане. Ми не ставимо зайвих запитань, хоча...» Він замислився. «Влайко хлопець балакучий, але ж це світлина торішньої давності. Навряд чи згадає щось». «А де я можу знайти того влайка?» – запитав я і поклав на стіл ще одну монетку. Е... «З хлопцем давно вже не переливки», – закрутив головою господар. «Він у мене не працює після нещасного випадку в морі. А живе він у Будві. Зараз напишу адресу». Ідучи до готелю, я завітав до антикварної крамниці та придбав лупу. У номері було прохолодно і тихо. Я сунув важкі завіси, увімкнув бра, витягнув з кишені фотографію та лупу. Обличчя аквалангістки наблизилися до мене настільки, що я зміг розгледіти колір її очей. Вони були зеленкуваті, як у царівни жабки. У мене залишалося ще два дні. Я ні в чому не був упевнений, але якщо я був би екстрасенсом, міг би поклястися, що від світлини, яку я не випускав з рук, віяло теплом. Але здоровий глузд підказував, що це не вона, що такого не може бути, тому що... А зрештою, чому? Вранці я вирушив до Будвея. Курортне місто на узбережжі. Прибув туди близько полудня, коли сонце вже шкварило, а пляжі були переповнені людьми. Взяв таксі і назвав адресу. Говорив я англійською, яку тут добре розуміли навіть продавці в магазині. Водій повіз мене кудись на околицю, де не було готелів, а море проглядало крізь новобудови рваними синіми клаптями. Будинок, у якому мешкав фотограф, виявився досить пристойною багатоповерхівкою, у під'їзді якої, щоправда, було волого і темно, а на стінах красувалися написи та малюнки, зроблені аерозольними фарбами. Майже все як у нас. Я піднявся на четвертий поверх і натис гудзик дзвінка. До дверей довго ніхто не підходив. А потім я почув якийсь дерев'яний звук та штурхотіння, ніби хтось повільно йшов, волочачи ногу. Хлопець, який відчинив двері, справді спирався на милиці. «Ви в лайко?» – запитав я. «Так», – відповів той. «А що?» Я дістав з кишені світлину. «Цей знімок робили ви?» Він недбало сперся рукою об двері та взяв фото, підніс ближче до очей. «Можливо, але я давно цим не займаюсь. А в чому річ?» «Можна мені війти?» – запитав я. Хлопець знизав плечима, посунувся і застрибав на своїх милицях у глиб квартири. Я попрямував за ним. Ми пройшли в кухню. Влайко обережно опустився на стілець, поставив милиці та вказав мені на крісло навпроти себе. А що з вами сталося? вирішив запитати я. А. Потрапив під гвинт. Досі не можуть вилікувати. Вже три операції зробили. Отже, про що ви хотіли поговорити? Хазяїн дайвінгу сказав, що цей знімок робили ви. Почав пояснювати я, хвилюючись за те, чи добре він розуміє мою англійську. Можливо, ви змогли згадати, хто ця жінка, звідки, як її ім'я?